الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاي عباد الله احثكم ونفسي في تقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عامل صالحا فلنفسه ومن آثاء عليها وما ربك بمفلان للعليم اول ايات لنشكر الله سبحانه وتعالى النعماء المتوافقه kuhudhuria katika msjidini kwa ajili ya ibada tukufu ibada ya swala ya Ijumaa kwa niwapo viume katika sisi wala hawashughulishwi na swala hili la kuja kumwabudu muumba wao katika mlaka huu ambao sisi tumetoka tulipotoka mpaka tukifika hapa kwa hiyo Allah ni wakushukuriwe wa pekee na arhamana amani zimueleke kipenzi cha umma huu eh na timwingine ni mtume wetu na kipenzi chetu ni muombezi wetu siku ya kiyama mbele za Allah subhanahu wa ta'ala nae ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wengine kinyume na huyu kwa ni kristo wa mwisho. Sasa wao mtume wao pengine ana uminyi mwengine lakini mshtumo wetu bini wake ni Muhammad ibn Abdullah. <coughs> Siani krisiano pamoja na krisiano wangu juu ya jambo kubwa. Jambo adhim. Jambo ambalo lau wanadamu leo tutashikamana nalo basi lita kuwa sababu pekee ya kufanikiwa katika mbingu wa ardhi na kesho mbele za Allah na lau jambo hilo tukilipuuza tukiliona hali na uzito basi ndio sababu pekee ya kuharibikiwa katika pango wa ardhi na kesho mbele za Allah subhana wa taala nalia bodi gini ni ipesa sana ni takwa allah usiku marafiki ni takwa allah nafsi hii na nafsi yangu juu ya kumcha allah subhanahu wa ta'ala juu ya kumogopa yeye nizimu subhanahu wa ta'ala kaili tajidu tuffu walquran alkarim wa nasema lakini leo ni msiba eh nyoe za waje hazijatulia zina kinda aina ya matatizo kila aina ya mashaka zina hopefull na zina, zina matatizo chungu mzima zina mtongamani wa mawazo kana kwamba hawana yule adae amewaumba ambao kwao kwake watarejea na wataweza kumaliza matatizo yao kwa hiyo nakusheni pamoja na kushikiana nafsi yangu leo kwa inshaallah subhanahu wa ta'ala zangu wa islam Tumeshaondokewa na mwezi mtukufu wa Rajab, mwezi ambao yametukia matukio mingi kihakika, yapo ndani haki matukio yenye kufurahisha na mengine yenye kumzonisha. Baadhi yetu mwakatifu wengi wamejaribu kuzungumza. Lakini pia nami nikaonelea sijachelewa. Hijapokuwa e mwanzoni mwa mwezi wa Shawalan, lakini pia nimeonelea sijachelewa. Na mimi nahitaji kuzungumza kwenu matukio kadhaa ya mwezi wa Rajab na tuchukue mafunzo muhimu ambayo yanatokana katika matukio haya ambayo nitayozungumza. Nitataja na kueleza matukio matatu. Tukio la kwanza ni tukila Isra wal-Mi'raj. Tukio la pili ni ukombozi wa Masjidil afwa na tukio la tatu ni tukio lako huzuni hika tukio la msiba mkubwa uliokuwa umma wa Islam tukio la kuangushwa dola yao ya Islamo amayo ndio mlezi kwa karne na karne tanga bondoka kwa mlezi huyo leo ya yatima usikua na mlezi wala, wala kwa sanamia wala kuangalia damu zao zilikuwa ni pesi eh ule otofuao uliokuwa nao umoonekano kwa kondoka wa maaromlezi na timwingine ni daula tislamia alkhilafa tunza Tuki tukio la awali tukio la Isra walmi'raj tumenukuliwa katika tukio hili visa vingi mambo mengi alotokea mtume صلى الله عليه وسلم yaliyo yakuta kiwanjani lakini nami nitataka tuzungumzie matukio matatu ama mambo matatu yaliokuwemo ndani ya, ya tukio la Israa wa ile haya. Awalani Waza, ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza niwakumbushe tukio hili si tukio la kiroho kama baadhi ya watu wanavyodai. Tukio hili alitoka Mtume hakika si ndo siri kama wengine wanavyodai. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sema subhanahu alli asra ja'bihi bi'adbihi lailan min al-masr al-arami ila al-masr al-aqsa Amdakataka mwenyezi Mungu mbaye amemfanyia sabari ya isra bi'adbihi Mwenyezi Mungu angipo na uwezo yeye ni fasaha wa lugha ndioweza kusema ni kiwiliwili na roho pamoja. Kwa hiyo ni mtume mwenyewe alitoka safari. Laila sehemu katika usiku. Mtume صلى الله عليه alipotoka kwenye kandigo lake, alipokwenda safari aliporudi, ule ndio toyoto ile hadi yaondokaniwa. Na haya kwa muzingu ni sahani. Leo watu wana safari za kwenda sehemu na kiwango cha usiku Karuni, eh? Itakuwa leo kwa mwanadamu kwa habari kwa Allah sana taala intaha. Kitu cha kwanza kinalopatikaniwa ndani hiswali miraja mnataka tuliangazie ni pale mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na kiongozi wake msafara Jibril walipofika eneo ambalo mtume alisikia harufu nzuri mno harufu yenye kupendeza mtume akauliza ni nini hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibiwa na Jibril kwamba hiyo harfu nzuri unaoisikia ni harufu ya mashahidi waliuawa tena mwanamama ambaye aliuawa na Firaun ambaye alikuwa mtusi wa farao wa mke wa farao mwanamama huyu ambaye alikuwa ni katika kati ya baba alikuwa ameilinda imani yake alipokuja kujilisha na kutambua kwamba farao kwamba huyu anaamini muumba mwingine mungu mwingine kimena yeye kirauni alikuwa mkali kwake na kataka mlazimishi ardie katika ukafiri wa kumwamini yeye dogo hapa kuna mafunisho muhimu sana akaanza kumtisha kwa kwa watoto wake akamua mmoja baada mwingine na mwisho akamalizia na yeye mwenyewe akmuua baadapo alipozikwa ndio mtume alipokuwa akipita na Jibril walfiah harufu nzuri kitokea pale harufu ya mwanamke huyu ambaye alifashele hapa tabadawfunzo muhimu imamu na kubwa na la msingi swala la mstimama katika dini ni swala ambalo waislamu wanatakiwa tulishike sawa sawa na utakapolishika hadi kitokezea unja kuondoka basi muondoka kipo cha kushuhudia kipo cha shuhada. Sasa muhanda kama huu ndio unaotikaniwa leo kwa umma wa Islam. Firauni jambani mwenye nguvu alicho kuniita muumba. Tena eh? kanadi mara kadhaa akawa akawafanyia watu upepo. Ni aina gani ya upehedu yale kwa na Firauni? Ujasiri yale kwa nao. Lakini mwanamke huyu hakuogopa Sasa mwanamke amekuaniki hizo kwetu tunatakiwa tuchukue pale tuangalie mafunzo haya ya kujitoa mwanga mtu mwanamke sisi tunatakiwa tuangalie mislamo kama ile tutoshikamani nayo tunatakiwa kushikamana nayo umma wa islamu leo hasa katika kipindi kifuu tulichokuwa nacho umma wa islamu. kipindi ambacho umma wa islamu hauna mtekezi, hauna mnyoge anaotaka kujijaribia kila aina ya uovu anajaribia katika umma wa Islam. Kwa hiyo mwanangu au alijua au mama umu islamu leo waume kwa wake. Watu waangalie kwamba kusimama sio misimamu ya kisawa ni la wanaume bali na wasinama mama pia. Mwanamke huu ni mfano kwa akina mama. Na tarehe ya Kiislamu ina wanawake wengi waliojitolea kihakika. Hili ni kwanza. Tukio la pili ni tukio la ukuu aqsa ambao leo umestahaulishwa ukufu wake. Maqsur baada ya kujaiwa taulia kwamba wao wakaitwa Hudhamu na Aramai kana kwamba sisi tukoishia kwenye haramu mbili, haramu ya Leo mazni al-Aqsa ambayo huwezi kuzungumza kisa cha Israa wal Miraj kama tunapaswa kuzungumza kisa hiki zaidi ya Allah lakini Allah subhanahu wa ta'ala atsema subhana alladhi asra bihi laylan min al-masjidi al-arami ila al-masjidi al-aqsa hakuna bagekuwa pasawa kuzungumza kisa cha Israa wal Miraj bila kufusa aqsa haram an-nabawi ya madina haram ya tatu ya umma wa islam ni aqsa leo kuniko ni wa yahuudi wanaamua si kwa islam akitaka wasali wanawaruhusu si kwa kitako islam aswali wanawazia tumeshuhudia hata leo kadhaa ya kufungwa mkitu wa islam aswali swala za jumaa wa swali tunakuwa wazee na watu tumehudia mara kadhaa ni unyonge wa aina ilhali msikiti huu Nabii alipoaswalia mitume wote Mtume alikuwa imam al-anbiya ni kiongozo wa manabii manabii wote walikusanywa wa kisha mtume akapita mbele kuaswalia raka ndani ya msjidi al leo ni taulishwa waislamu hawaoni dukufu yake hawaoni uzito wake sasa hii ni lazima waislamu kukumbuke na kwamba msikiti huu mtukufu unaotukufu kama msikiti mingine miti miwili ambayo nimehitaja nao ni msikiti ambao unatiko kutolewa muhanga leo islamu kwa palestine na sisi ya Mungu acha na watu wao wakiamua kuandamana dukoo maandamano ya amani wanapigwa na uawa ni hali duni ya leo kwa hiyo tunapozunguka lazima tusahau msikiti mkuu siku la tatu na la mwisho katika kisahihi cha Isra wal Miraj amba nataka tupate mazingatio ndani ma yake ni pale Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha kisha akawaeleza akawa baadaye aloaeleza kina Bujali kwamba nimeenda tukiwa ambalo Abu Jali alistajabisha ya mno tukiwa ambalo kisha alimwambia nikiwaita watu kwa sababu aliona kwamba hii itakuwa ni opportunity ya kumwangamiza Muhammad kumwangamiza na harakati yake nikiwaita watu waeleze jambo hilo tawaeleza akambea nitawaeleza aka wakusanya watu na mtume akaeleza ukweli akaeleza kila jambo lakini wakati huo baada ya waeleza Abu Jahal alimwelezea kubaki akambea vipi aliyosema tunabawa vipi vipi akambea acha ya hayo, mtani na kweli mtume alikuwa ni zaid kwa akswa tu. Lakini si Aksa, ameenda mbali zaidi, mbinguni. Kwa mtume alieleza zaidi ya hapo. Abu Bakar, kwa kisaydi. Kwa Kama wa Islam ni wajibu kusadikisha yale ambayo tunawa kunaelezewa na sheria, ikiwameleza Mtume Muhammad sallallahu subhanahu wa Ha hayengi, Hata kama hayo tunayoelezwa hayaingia akilini. Tunafahamiana waislamu? Hata kama tunaoelezo hayaingii wapi? Akilini katika akili za kawaida ukifensi haingii. Abu Jalah alipima kwa akili zake za kawaida, lakini Abu Bakari Siddiq aliamini kabisa haya ni wahi na Mtume صلى الله عليه وسلم sawa na kweli niwajibu kwa mtu wa islamu kusadikisha jambo lolote ambalo islamu kumetueleza chochote kimeelezwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ama likielezewa na mwenyezi Mola bila ya kupima kwa akili yetu chetu ya kibinadamu barakallahu li walakum bilqur'ani azim wanafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikri alhakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazima li walakum wa lisaili almu'minin walmu'minat innahu huwal ghafurur rahim wa dhul jarri alkarim tumu bi allah naqul ibadahu Alhamdulillah thumma as-salatu was-salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlaana ba'd. Fa ya'i madallah usiku mnafiki takalla Allah subhanahu wa ta'ala. Tumsema hotuba yetu ya wa na Isra tumeeleza ya ya Isra ni na denalofuata ni sio la ukombozi wa masilafu ndugu zangu atadam kitu huu kama nilivyoeleza katika Biblia ya Mazo ni mtukufu lakini leo uko katika mikono ya mabudi lakini kitu huu uliwahi pia kwa chini ya mikono ya matawagoti mara kadhaa mara ya kwanza kuingizwa katika dora Islamu ni wakati wa Omar bin Khattab mwaka 17 Injilia uliweza kukombolewa eh Jeshi ambalo iliongozwa na, amba na Amr ibn as kwenda kukomboa eneo hili ambayo lilikuwa Misri kufungua kufatie Misri pamoja na Al-Aqsa yenyewe Amr ibn al-As aliweza kwenda kukomboa na kuingiza nani ya dola islam mwaka 17 Hijria Zikapita karne na miaka ikiwa msikiti mtukufu upo chini ya usimamizi na uangalizi wa dola islam ndio kubwa na Lakini baadaye wakaja zikapora baada ya za Islam pamoja na makristo. Wakaweza kupora msitu huo, wakaingiza chini ya mikono yao. Lakini Mcha Mungu Salahuddin Al-Ayyubi jambo hili lilimuumiza kichwa na wala kuonekaniwa kitaba cha mtihawi wake ila baada kupati msitu huo tukufu. Alikusanya nguvu alifanya ushawishi katika milani kadha wa kadha waislamu pamoja nao wakaweza kwenda kukomboa mtufu huu mtukufu nasri al-Aqsa waislamu walibu walukufa ikawa damu za mashahidi ndio zimeweza kukomboa mtufu huu lakini leo wataala zibaraka walikuwa katika bendfu za islamu wamejitaliti damu hizi na wala hawaihi uzito wa kulil Abdul Aniz bibi Khalifa mwisho zama za udhurutefu katika baya yake na aiwaona kabisa kidabaia ile ile iliyoja kuanguka alipopangwa ili aiuze athu aiuze Palestina akasema siwezi kusali damu za waumini zama zaidi walokufa hapa kwa ajili ya kugetea kitu mtukufu akaambia mtakuja kuchukua bure pindi hilafa ikianguka na kweli wakati ni kwa mkafala hapa ndio ndao haya mengine yote akapuatia akswa, ikaporwa, wakakuwa wayahudi leo wana maana na ufanye lakini ukombozwa salaudina aliyub weliweza kufanyika nani mwezi ni kufarajabu kwa hiyo tunaligumu sisi wa waislamu leo kukumbushwa na utukufu wa msitu huu fanya kila ladhi ya juhudi zile ambazo islamu umetereka tukio la mwisho ni tukio la kuvunjwa dola ya Islamu ya khilafa iliyoungujwa tarehe ya Kislamu tarehe 28 ndani ya mwezi wa Rajab mwaka elfu moja tatu 1342 mpaka leo ni miaka saba ya Kislamu ni miaka 97 ya Kislamu msikituni mtukufu huu wa islamu hatuna dole islamu kuna tarehe saba kwa mwaka ya Kiislamu hatuna kiongoza. bado miaka mitatu siku 200 kwa hiyo ni kibindi cha uhudhurotefu wa Waislamu leo tumepitia tukaribia karne nzima hatuna wa wakusemea hakuna wa wakutongoza hakuna atakayesimama mbele na kueleza umma wa Islamu wote mwenyewe wangu za mazamtonger babu mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa alikuwa mubashiri amr Makhalifa wakaendelea kutindika. Wamekoma mwaka huo ndio ujae tarehe 28 Rajab mwaka 1342 Hisabatu Tarehe 3 Mwezi ya. Waislamu kwanza wakati huu hatuna dola Islamu, hatuna msemaji. Ndio hali ya unyongo imetukumba leo. Na maadui wanajua maadui wa Islam wanajua mungu wetu ipo katika uislamu wetu kwa kusimamisha mungu wetu serikali yetu dola etu, Islamu, ya Islamifaka itakayoanza katika miladi za Islam zenye nguvu na kuenea ulimwenguni kote. Na wala familia zetu hizi changa nyonge dhaifu za zinategemea kila kitu kusaidiwa kwa kila hali na kwa kila mahali. Dugu zangu wa Islam tukio hili ni la kuhuzunisha. Katika matukio ambayo yanatokea katika mwezi wa Rajabu Matukio ni mengi lakini tukio hili ni linakuhuzunisha. Kwa hiyo wa Islam leo tunatakiwa tuamke na kunyanyuke na tuguswe na kuangushwa kadola hii tuguswe. Tuone tu, tuone nagani leo kwa madhalili damu za islamu Leo kipaka isla watu wanaoandaa mahafali, sherehe, minfagi, Quran, dani ya vijana wao wamehifadhi Qur'ani ndani ya Pakistan wana wajana wadogo na mabomu Ndani ya bama watu wana siri au usisemeni ali imezidi kwa mbaya unyonge wa arduni za umaskini ndio usiseme kila kona ulimwenguni kila kona watu wanalia usisemeni Tanzania kila kona usitaji wa watawala baraka ndio usiseme kila siku na haribu umma wa hautoweza kuwa katika msari hautoweza kushughulika kwa chama sehemu salama Zai ya poregesha utawala wao na ndugu yao na kwa kurejesha dola islam. Tuna islam. ya ya islamu tunawaambia ndugu zetu mukufu wa islamu hali ya unyonyo imekuwa kubwa waislamu wamekua tikamatwa kila kona katika maeneo tofauti tofauti katika nchi za ardhi ikiwepo na bilaadi zetu tukuku za islamu na hapo ndugu zetu katika hifadhi ya tahariri takriban watatu wameshikiliwa na polisi na kesi inaendelea mahakamani. Kwa hiyo tunawaomba dua zenu kwa hawa na kwa Uislamu jumla. Waislamu hapo majerezani, ndugu zetu harakati ya wa uamshi hapo majerezani, kesi hawa adhibataniki ta Kila siku ni debit ni deti, na hawa nao pia halikadhalika Kwa hiyo zi dua, zinahitaji jihada lakini pia tuweka tutoke kifua mbele na tuseme bila hofu kwamba watu hawa si hii wache si magaidi leo wa islam wa si magaidi eh ale lakini magaidi waislamu ambao wanasimama kwenye nimba kama hizi wanazungumza kisha kisha zungumza tukapiga na anaitwa gaidi waislamu si magaidi la banki wake Muislamu wa Muislamu sio pato la dini. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama Muislamu kusinama mbele mbele ya ulmaiz ambao tunaonea wali Munguni leo kuonesha kwamba tunazofanyima sote dawa na kusinama kwa mu'allim na mu'isbatu mbele ya Allah na fardhi hadha zile ambazo Mtume anayeelekeza. Jitihada ambazo hazina furukushani, hazina kasi ya zina kwa ajili ya wana wewe mtu tumealitumia njia ya kibusara ya dawa hakuweza kumpigia mtu atakofi mtaka siku na tumeshasheria serikali ya kwanza katika mji wa Madina kwa hiyo tunatakiwa tufahamu hali zetu za unyonge na kufanya jeada kama waislamu katika yale ambayo uislamu utelekeza inna allahu malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhannadina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman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 اللهم اعذ الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين واجعلنا بسعاده الدين يا امرامين اللهم عليك بمن قهر المسلمين وعبدنا عليك بامريكا وملالها يا الله يا اللهم لنا رب سواك يا الله يا الله يا اللهم لنا غير سواك يا الله اللهم ندعوك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا نغلق الميعاد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب الناس اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان واتاء ذي القربى وينها عن القحشاء والمنكر والبغي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا على نعمه وَاشْكُرُوهُ وَلَا تَعْصُوهُ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ والله يعلم ما